Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av A-ordet, en podcast som görs av mig som pratar nu, Alice, och Jonathan som pratar senare. Vi är en podcast om kristentro och anarkistisk ideologi, två ämnen som du kanske inte trodde kan kombineras, men som vi kombinerar jämt. I det här avsnittet så intervjuar vi Simone som är syndikalist och anarkist. Och vi har ett jättelångt samtal om att ha en rigorös kyrkokritik men ändå vara troende på något sätt. Vi funderar jättemycket kring kyrkans varande och icke-varande och Jonathan och jag får oss några rikäla tankeställare. Så det är nyttigt. Det är ett jättelångt samtal men väldigt väldigt bra så att den här intervjun delas i två delar och det här är den första delen. I nästa avsnitt så kommer Jonathan och jag snor, förmodligen slänga in en liten reflektion efter samtalet med Simone. det får vi se hur det blir. Men eh, jag ska inte dra ut på den här inledningen. Vi lämnar över till intervjun med Simone. Mm. Så so. Ja, men eh, vi börjar med att fråga vem, vem är du. Ja, jag heter Simone och eh, jag är syndikalist. Om man ska säga, vart jag är organiserad eh, och sen har jag skrivit en del saker på anarchism.info, så där har jag också varit lite aktiv. Eh, ja. Sen kanske man inte hinner så mycket mer än det. Ja. <laughs> eh, Visst, alla människor är egentligen så om man, om man heltidsarbetar. heltidsarbetare. <laughs> Men det är väl ungefär vad jag har utrymme med just nu. Sen kanske jag skulle vara engagerad i fler saker om jag hade möjligheten till det. Men eh, nu är det sådär. <laughs> Mm. men vill du fortsätta säga någonting om vad anarkism betyder för dig? Du benämnde dig själv som syndikalist eller någon. Alltså du behöver inte ja. om inte gå in på skillnader och så bla bla bla mellan anarkism jo. och syndikalismen. Du får om jag du vill. Skulle, jag skulle nog säga att jag är en övertygad anarkist men jag är inte så här organiserad i ett formellt anarkistiskt liksom organisation. Jag är mer i det här med den här det är väl en övertygelse jag har om man nu ska placera mig någonstans politiskt. Mm. Och för mig innebär anarkism att man, man är väl en del av en kritik mot hierarkier, mot sociala privilegier så som de existerar nu och så som de har existerat i historien och eventuella hierarkier i framtiden. Så man motsätter sig det. Och Den här motsättningen är ganska konsekvent. Då är det inte så att man, på grund av det är en vit övertygelse, som till exempel bra exempel är Prodom, anarkisten. Prodom var ju väldigt tidig anarkist, men han applicerade inte sin anarkism på patriarkatet utan ansåg då att patriarkatet är en naturlig ordning och därför är det legitimt ungefär så att man kategorisera hans eh, ståndpunkt då brister man som anarkist om man eh, inte ifrågasätter hierarkier så i, i mina ögon så är en, en anarkist en anarkist är en person som ifrågasätter bemöter hierarkier och auktoriteter med ett kritiskt öga och motsätter sig dem. Snarare än att bejaka de här hierarkierna som existerar i samhället. Sen är det klart att det är en diskussionsfråga då. Hur anarkism ska appliceras på människors relation till icke-mänskliga djur till exempel. Eller hur då människor skulle kunna relatera till en högre makt. Uh, det finns stort utrymme inom anarkisen för um, meningsskiljaktigheter och olika perspektiv på de här frågorna tror jag. Då, jag tror inte att man behöver definiera anarkisen som direkt antiteistisk typ eller ateistisk i princip. Liksom. Uh, men så har det ju sett ut historiskt många gånger. Då. Men det kan vi komma in på längre fram tror jag. <laughs> på varför och hur och så. Ja men precis. Det är, det är lite det som vi ska ha som bokus under det här samtalet. Säger jag inte dig utan till er som lyssnar. Eh. Men vi kanske ska fortsätta direkt. så här, om du vill eh, alltså Eftersom vi ska prata om det här hela samtalet. Behöver du inte så här, eh, utveckla det jättemycket nu. Men så här, vill du säga någonting om så här, vad religion och spiritualitet betyder för dig. Liksom, I ditt liv och, och så. Mm. Ja, alltså jag kommer jag har haft en kyrklig bakgrund och så, men jag är inte kyrklig idag. Jag skulle inte säga att jag är ateist, utan någon form av teist med väldigt mycket drag, väldigt många inslag av agnosticism. Alltså, jag tror det finns en Gud i någon form, men det går inte att säga jättemycket utöver det. Sen kanske, alltså, det är inte så att jag. Jag kan ha ibland ha ett mer flitigt böneliv än andra tider. Men eh, inte så att jag tror att det är ett mandat från Gud. Att man måste leva på ett visst sätt eller så. Eh, så ja, jag vet inte. Man skulle väl kunna säga att jag är en ganska agnostisk eh, teist. Men inte så att jag har någon så här religiös eh, sammanhörighet med någon historisk religion eller så. Det har jag inte. Det kanske, man kan ju försöka göra en definition redan nu. På mm. liksom vad, vad jag tycker är för religioner. Och vad jag tycker att spiritualitet eller andlighet är för någonting. Alltså är lite skillnad mellan dem eller? Ja, jag mm. tycker att det finns bra motiv att skilja dem åt på ett. sätt. Mm. För mig så är religion um, någonting som är väldigt kopplat till någon form av klerikalism. Alltså att det finns någon typ av auktoritetsfigur. Som hanterar relationer till. Eller liksom utbyten med en högre makt. Och det är ganska svårt att hitta. Att man kan kalla en religion som inte har det. Det kan handla om präster. Som tjänster i kristna sammanhang. Eller någon typ av. Äldsta eller imam i islamiska sammanhang och så. Och i judendomen och i rabbinerna. i Indien hittar man ju dels den buddhistiska sanghan och hinduiska visepersoner och så. Och uttolkare av vedskrifterna. Och även om man går tillbaka till stamreligion så hittar man någon typ av kräst person eller någonting åt det hållet. Det finns ofta i religion någon som driver kopplingen eller relationen till något högre och gör anspråk på att representera kollektivet. Det här är lite hårt skilt ifrån när man, när man som enskild person eller med andra personer till exempel spontant Gör någonting andligt tillsammans, eh, eller eh, ber för sig själv. Det är inte någonting som gör ett avtryck nödvändigtvis i historien på samma sätt som religiösa auktoriteter med nedskrivna urkunder, eh, ritualer och sådana här saker som är väldigt så uttänkta. Det hittar man först när man hittar de här religiösa heter figurerna. Som kan dedikera sig till att vara specialister på sin religion eller om man ska säga. Det ser jag mycket som religion. Och andlighet är ofta något som är väldigt kopplat till religion. Men det måste inte vara begränsat där. Mm. Kan man säga lite att andligheten blir som religionens gräsrötter? Ja men det tror jag faktiskt. Alltså om man säger typ en institution som katolska kyrkan som jag har haft en bakgrund i. Mm. Den, den hittar ju sina rötter i alla människor som är delaktiga i kyrkan och upprätthåller den. Och liksom tänker på den, ber för den, verkar för den med sina liv. Riktar sig efter vad den säger. Om ingen bryr sig om vad katolska kyrkan sa eller vad de gjorde anspråk på ifrån kyrkans hierarki. Då skulle ju inte katolska kyrkan vara katolska kyrkan som den ser ut idag. Liksom. Eh, jag tänker lite utifrån det du säger också. så här eh, Utifrån religion som, ett, som en liksom hierarkisk uttolkning av en, av en andlighet på något sätt. Eh, så alltså skulle man kunna tänka sig att det finns en mer... Att man skulle kunna utöva religion på ett mer anarkistiskt sätt. Eller liksom vara andlig tillsammans på ett sätt som är mer förenligt med liksom en anarkistisk logik. Jo det tror jag absolut. Jag tror också så att religion, hur religionen ut eller hur andligheten uttrycks. Ofta betingas av, färgas av de sociala sammanhang man finns i. Uh, så till exempel typ, säger det här med att i västvärlden när kristna ber när traditionen att ber med händerna ihop knutna via fingrarna ska tydligen vara så här, kopplat till hur man spår trohet under feodaltiden. Uh, det är väldigt tydligt att uh, maktförhållanden mellan människor har präglat hur vi relaterar till transcendentala krafter, eller vad man ska kalla det. Någonting som är högre än vårt, livs, vårt livsplan eller vår situation i livet. Någonting mycket högre som har ett, ett annat perspektiv på allting än vi. Är Det där högre transcendentala, hur vi ser på den eh, makten eller vad man ska säga. Det kommer ju färgas av vilka erfarenheter vi har socialt. Så det kan liksom vara så att äh, om vi fick ett samhälle utan hierarkier så skulle religion bli lite annorlunda. Men att det kanske är svårt att, att tro att äh, det skulle bli väldigt populärt. Och spridas väldigt mycket i ett samhälle där folk har blivit indoktrinerade till att acceptera auktoriteter. Och tro på de här föreställningarna som finns i samhället om auktoriteter och hierarkier. Jag tänker det är jätteintressant det du är inne på. För att det är en sak som, som jag själv tänker på ganska mycket i relation till hur, hur många kristna förhåller sig till, till kyrkan. Alltså, jag skulle gärna se en mer, ett mer kritiskt förhållningssätt till kyrkliga ledare och så. Men, men för de flesta kristna så verkar liksom idén om en kyrklig ledare ha en, en väldigt. Eh, viktig roll så och det skulle man ju kunna tolka då som typ en, alltså ett, en återspegling av hur samhället i övrigt funkar på religionen på något sätt mm. och jag tänker att eh, om de här personerna som är väldigt övertygade om att det behövs religiösa auktoriteter de personerna de präglas såklart av sina erfarenheter av kir i livet alltid ifrån tidiga relationer med sina föräldrar. Om man lyssnar på Freud säger om andlighet och så. Han var ju väldigt kritisk. Men, men det kan vara så att han har en poäng att eh, hur vi formar relationer till våra föräldrar gestaltar som vi har som små, det kommer ha en inverkan på hur vi ser på en yttersta högsta makt. Så jag tror att vi är väldigt präglade. Och Sen kommer det ju vara så att de här personerna kommer ju att legitimera och berättiga de här auktoriteterna på olika sätt. Och det jag tänker är att det är inte så märkligt att kristna gör det om man utgår ifrån Nya testamentet. För det här nu diskuterar vi en fundamental fråga om hur man gör religion. På vilket sätt kan man utöva det? Och går vi tillbaka till. Nya testamentet eller även kolla runt i världen hur, hur folk tenderar att relatera till högre makter så är det ju ofta i form av liknande underordning och så vidare. Uh, och det tror jag kan vara svårt att göra sig av med också. Jag tror att uh, det är väldigt svårt att helt förbi vad som står i Nya testamentet och hur de relaterar till Gud. Uh, om, mm. man nu tror, om man nu tror på den här boken liksom, att just den här kan vägleda mig i min relation till Gud om um, du då ändå är genomsyrad av uh, inställningar kring auktoritet som är positiv, inställningar till underordnade som också är positiv um, ja då kan det bli klurigt tror jag mm. alltså jag tänker typ nu när vi pratade lite att så här. Uh, den här uppfattningen om sanningar och eh, saker som hålls för sanna eh, är lite, lite nyckeln här. Eh, just för, eller, utifrån min erfarenhet av personer och sammanhang som verkligen uppskattar typ auktoriteten som prästen eller pastorn eller personen som kan förklara hur det ligger till och som kan berätta för mig hur jag ska tro för att det inte ska vara fel liksom, och den här känslan av hos. Personer, eh, av att säga ja, men jag vill inte göra fel jag vill inte ha uppfattat det här, jag vill ha del av sanningen liksom, att det är en stark eller om, om man håller det för en viktig sak så är det väldigt stark så här, drivkraft liksom, att det kan vara grunden till att acceptera eh, auktoriteter liksom. eh, och det kan man ju absolut se som ett problem liksom, att ha så starka sanningar, speciellt om en sån person har någon slags uppfattning om sådana postmodernism som koncept. Liksom, och då postmodernism som uppfattningen om att historien kan beskrivas på väldigt många olika sätt. Det finns inte bara en berättelse som innehåller allt och är totalt rätt. Utan väldigt många röster. Men där, en sak jag tänker på där, är så här problemet med att en religion typ är en berättelse om en sanning. Och hur... Hur kan en som anarkist, här, vad kan vi samlas runt? Eller Är det en konflikt där eller inte? Lite så tänker jag. Det var kanske inte en fråga utan mer ett resonemang. Mm. Alltså jag tänker att uh, det är nog väldigt klurigt. Um, jag tänker att det här med förtjänthållandet, som, för jag känner igen det du pratar om. Jag tror att jag själv har varit sån i perioder också. Att för mig har det varit väldigt viktigt att jag bygger mitt liv på den här berättelsen. Och ingen annan berättelse på vara sann på samma sätt som min berättelse är sann. Alltså jag kunde vara positiv till andra religioner och så. Men jag behövde fortfarande se det genom spektrat från min egen position. Min världsbild som stämmer liksom. Och inte de här andras världsbild. Men jag tror att det var inte liksom... Rotproblemet. Rotproblemet är det som ger upphov till den här inställningen till sanning. Och jag tänker att det är ett symptom av osäkerhet och också kanske en relositet, som är ganska mycket byggt på rädsla och mm. skräck på olika sätt. Så därför känner sig de här personerna... Låsta i en skräck där allt som hotar deras övertygelse liksom är farligt och sådär. Det tror jag är jättesvårt med att förena med anarkismen, alltså den grundinställningen. Det finns väldigt dogmatiska anarkister men ingen av dem kommer vara rädd på det här sättet. För saker som ifrågasätter deras position, alltså deras ställningstagande i livet och så. Anarkister har liksom inget kärl att vara rädda egentligen. Uh, om man nu förhåller sig så avvisande till auktoriteter. Men en person som är så mån om de här färningarna. Den kommer nog inte. Det kan vara så att personen. Alltså ta Jehovas vittnen som exempel. Om jag inte misstar mig så har de ju flera ställningstaganden. Som på sätt och vis går att relatera till anarkism. Mm. Uh, men hela deras grundinställning till tillvaron går helt emot anarkism. Äh, alltså, om, man, om man ska gå in på varför. Jag tänker att äh, det här med att de inte röstar, inte deltar i militärtjänsten. De gör flera saker som en anarkist egentligen kan tänkas göra. Men de gör det i tron på det här himmelskategiket. Där då Jesus kommer att komma tillbaka och vara en kung över jorden. Och vi får någon slags tillstånd av evig monarki. Och de som är välkomna det är de sådana som ljuder Jesus. Och resten får inte finnas i den här världen. Den grundinställningen är ju inte förenlig med anarkistiska ideal tror jag. Nej, nej inte det minsta. Och där... Ja, nej. Alltså, om vi pratar lite mer om så här, Anarkismens rel relation Till religion och religiösitet, Så det finns ett populärt liksom, Anarkistiskt slagord eller så här, Slogan att no gods no masters Men så här, Hur Hur funkar liksom, en bild Av gud med anarkismen Finns det en Guds bild som skulle kunna vara förenlig Med anarkism Hur ser du på det Alltså, jag tänker att när man diskuterar en sån här sak, då måste man försöka ta det från ett utanförperspektiv. Alltså det visst om jag inte vore anarkist, hur skulle jag se på den anarkistiska rörelsen och dess relation till Gud? Eh, då tänker jag att anarkismen är ju en produkt av moderniteten, eh, radikala grenen av upplysningen. I och med att den precis som liberalernas, eh, liberalernas upplysning så ifrågasatte de feodalmakten. Varför ska det finnas en kung? Varför ska vissa människor som föds i vissa familjer ha rättigheter som andra familjer inte har? Varför finns det människor som är bättre än andra? Såg anarchismen vidare och det varför ska vissa människor ha rätt till egendom medan andra inte har egendom? Varför ska vissa människors talan få sån inverkan på samhället? Medan andra människors röst har ingen betydelse. Äh, varför ska prästen ha så mycket att säga till om, om hur vi lever våra liv? Medan han äh, tjänar massa pengar, lever gott, äh, har sin trygghet. Och vi andra är bönder som utsugs. Eller arbetare som utsugs. Äh, jag tänker att anarkismen på det sättet är en produkt av upplysningstraditionen och arbetarrörelsens kamper. Prästen hade en roll i samhället som eh, legitimerade ordningen där arbetare och bönder blir utsugna. Prästens roll var väldigt viktig. Menar, tittar man tillbaka i Sverige så redan på... sent, alltså Det var inte så länge sedan, redan var kring slutet av 1800-talet eh, det fanns fortfarande chetteri-lagstiftning i Sverige. Även avvikande kristna befalldes i Sverige. Tittar man omkring i världen så hänger det finns det väldigt mycket repression som används av religiösa ledarfigurer för att hålla massorna i skick. Liksom. Så att I en miljö där det ser ut så, om du kollar i Frankrike, där Monarkin stöttas av katolska kyrkan. Eh, katolska kyrkan legitimerar ordningen där de har massa pengar och lever i överflöd. Eh, senare så ser, ser vi också katolska kyrkan berättiga liberal, eh, engedomsfördelning. Även om det finns kritik inom katolska kyrkan mot kapitalism finns det liksom ingen uppmuntran till klasskrig och... Att arbetarna måste expropriera de rika. Det är inte så att kyrkan har drivit en sån linje. Tvärtom så har kyrkan ställt sig på sidan som den behövt. För kyrkan behöver donationer för att kunna fortsätta finnas. Kyrkan behöver resurser som finns hos de som har mest resurser. Så där, om man tänker sig att anarkismen uppstår i en sån kontext. Och anarkismen ställer sig emot alla hierarkier. Så ser ju, man, man kan se väldigt lätt hur de tänkte sig. Att krossar vi kyrkan så kommer vi krossa en så här ideologisk kontroll av befolkningen. Och jag tänker absolut det var så de tänkte under det spanska inbördeskriget. När det fanns anarkister som hade sägs att de grävde upp lik av nunnor och dansade med kropparna. Och så här, gjorde Riktigt obscena former av blasfemi eh, för att punktmarkera att det här är bara trans. Ni behöver inte lyssna på vad de säger. Och katolska kyrkan har ingenting att säga till om när det kommer till hur vi lever våra liv. Eh, så ser man där från ett alltså, historiskt perspektiv så är det rätt klart varför anarkismen började så. Sen tror jag att i och med att vi har sekularisering i Västvärlden och de senaste hundra åren om man ser vad som har hänt i Sverige, det anarkister tyckte 1910, det är inte samma sak idag. Det måste inte ha samma sak. Och om man tänker att det måste vara samma, då tänker, jag att, då tänker man inte så kritiskt och vi måste bejaka allt som anarkister i en annan kontext tyckte. Alltså det är så viktigt att du drar den den historiska bakgrunden och eh, alltså, som anarkister är ju verkligen det kritiska ögat både alltså det viktigaste vi kan ha. Och om vi förlorar, alltså, att, ha, att ha en gammal och förlegad kritik som, som baseras på en helt annan historisk kontext gynnar ju inte oss. Liksom. Så det är jätteviktigt, det kan verkligen bli missriktat om man skulle såhär, köra en copy-paste på någonting som var aktuellt 1910 liksom. Nej, jag tänker bara att det blir lite dogmatiskt också. Det känns som att det går emot själva andan i anarkismen. Att, att, att förhålla sig så att, att för att baconin var jättehatisk mot Gud behöver ju inte betyda att det är rimligt just nu att vara det. Det måste mm. inte vara så. Men så här, utifrån den utvecklingen med sekularisering och så vidare är det Borde, finns det en relevans liksom i att omdefiniera synen på religion eller omdefiniera synen på kyrkan? Jag tror att äh, tyvärr så gäller samma sak idag som ungefär gällde då. Men jag tycker att det måste inte vara så. Men jag kan se att så, här, men tar man till exempel katolska kyrkans roll. Även om det finns en oppositionsrörelse inom katolska kyrkan så är det ju det är ett bestående faktum att kyrkan är kanske den mest just katolska kyrkan och även de ortodoxa kyrkorna ett oerhört reaktionärt samhällsinstrument för kontroll. Tittar man till exempel i Ryssland där ryskortodoxa kyrkan har helgonförklarat eh, romanovfamiljen och, och de har en kyrkor där bilder på kungafamiljen är eh, uppe och de behandlas som helgon men ingen ställer sig frågan om de var om de bara så bussiga människor, varför kände Len leninisterna att de behövde döda allihopa alltså, det, det är väldigt så här eh, stora kyrkliga sammanhang och religiösa sammanslutningar backar väldigt ofta upp reaktionära ställningstaganden. Och det gäller allt ifrån hbtq-frågor, frågor om ägandeförhållanden ibland, eh, kvinnors rättigheter. Eh, listan är jättelång. Eh, och man måste ju fråga sig ändå så här, ja men... Det finns massor av människor som är jätteprogressiva. Men hur kommer det sig att, att när det blir så här omfattande sociala krafter. Varför är kyrkan så ofta på positionen som gynnar de privilegierade. Jag tycker att det är någonting man måste fråga sig. Mm. Och är, är det möjligen så att är man väldigt progressiv i olika frågor. Och är kyrklig. Är man en passiv medverkande till det här reaktionära inflytandet? Genom att bara ha associationen till kyrkan menar du? Ja precis. Mm. Alltså, till exempel om du har en bibel hemma och du värdar det här som en gudomlig inspiration. Bibeln kan tolkas på hur många sätt som helst. Men det finns ju vissa auktoriteter i världen som... Gör anspråk på att ha den rätta tolkningen. Eller vad man ska säga. Många frikyrkopastorer i sina lokala församlingar också. Som tycker att jag har den rätta tolkningen. Och med hjälp av den här boken kan de använda det för att sprida ett oerhört förtryck mot människor. De får en väldig makt av att man tror att Gud, Gud går att nå via de här kanalerna. Så även om det finns undantag så såklart, det finns jätteprogressiva präster också. Det finns homosexuella präster, det finns eh, präster som ifrågasätter massa av de här sakerna. Så det tycks ändå vara så att, eller det tycks för mig, som att överväldigande är inflytandet. Det är inte åt det hållet jag vill se samhället gå. Mm. Ja, det är ju, jag tycker det är en jätterelevant fråga som du ställer också. Och så här som utifrån eh, min tro så har jag dragit ganska mycket inspiration från dels urkyrkan men också den anabaptistiska rörelsen som för sina liksom, omständigheter har varit eh, progressiva rörelser på många sätt. Inte på alla sätt, men på många sätt. Men som sen liksom, har eh, återgått till att... Liksom, eh, Stå för antingen liksom en ny typ av auktoritet eller en ny typ av hierarki. Eh, eller sanera att exempel Eller just att man just en viss bibeltolkning till exempel får bli väldigt gällande. Och där kan man ju fråga sig: alltså, hur kommer det sig att liksom, när det går några generationer från, från den progressiva grundtanken att en återigen hamnar i, i liksom den här eh, reaktionära positionen. Det finns ju många berättelser om kyrkan eh, också. Eh, hur den har sett ut. Jag tänker ett av de största problemen som kyrkan har dragits med. Så här, för som, som jag säger, jag har haft väldigt olika inställning till liksom, hur jag känner inför kyrkan. Om jag tycker den är värd att satsa på och sånt men en stor del av mitt liv har jag verkligen tyckt att trodde att det är en sak att satsa på nu vet jag inte riktigt hur jag tycker men, eh, om man tittar på kyrkan tycker jag ändå att det kan finnas intressanta saker men sen har ju, kyrkan dras ju med ett långt giftermål med staten och makterna och kungarna och eh, överheten liksom, som skedde på 300-talet när Theodosius Konstantin gjorde kyrkan till sin och plötsligt så gick de Tidiga kristna från att vägra vara med i militärmakten till att en, endast kristna fick vara med i militären. Och, och det skiftet har, liksom, är något som kyrkan har dragits med som en, som en gammal sjukdom. Liksom. Eh, men det går ju också att tänka på att kyrkan viss, visserligen på ett sätt verkligen har varit en konstant stor förtryckarapparat som dragit fram som en bulldozer genom historien. Samtidigt som den också haft alltid funnits uppluckrande tendenser eh, inom kyrkan som kanske eh, eftersom de varit små makt, eh, inte haft så himla mycket makt så har de kanske inte lyckats begränsa den här bulldozen i sin framfart så mycket. Men, eh, men utan dem så hade det bara varit skit liksom. Och jag vet inte, det är verkligen en svår fråga. Så här, borde de alla de motrörelserna flytta ut i samhället från kyrkan? Eh, eller har de rörelserna verkligen lyckats att kanske bromsa den här bulldozen en del i alla fall eh, och har det varit bra, det är svåra frågor liksom. eh, själv tycker jag att det är bra att här, alla religioner, eftersom de nu finns så man kan inte bara ta bort dem så behöver de ha någon typ av självkritik inom sig själva och det tror jag ändå är väldigt viktigt sen är det ju upp till var och en att välja vart en vill lägga sin energi liksom. och det är svårt, jag tycker det är svårt också eh, jag tror att en, en problematisk grej med hur anarkister har sett på kyrkan det är att de ofta har iakttagit den från perspektivet av de som styr i kyrkan. Mm. Som att det som händer i kyrkan, att det aldrig finns motsättningar att det handlar om någon slags harmoniskt förtryck av människor men det är, så är det ju inte och religioner förändras hela tiden. Även om många religiösa förkunnare påstår att de inte gör det. Så kan man ju se att religionen förändras över tid. På massa olika sätt. Ibland kan det vara jättefundamentala skift som sker. Eh, även i institutioner som påstår att de aldrig förändras. Så katolska kyrkan till exempel gör ju anspråk på att aldrig ha ändrat någonting. Eh, men om man tittar lite noggrannare så ser man att ja, men de har ändrat jättemycket beroende på vad som händer i världen. Varför de väljer att stå på broms... Äh, sätter i bromsklostren för positiv social förändring det är ju en alltså, väldigt svår fråga och hur det kommer se att den sidan så ofta vinner. Det tycker jag ännu klurigare. Men jag tror att äh, sociologen Emile Ducam hade vissa poänger när det kommer till funktionen av religion och framförallt när det handlar om samhällen som är pre-sekulariserade och det är funktionen att hålla samman samhället att vara en slags kraft som motverkar eh, friktion i samhället. Den funktionen tror inte jag är kvar i Sverige till exempel. Jag har väldigt svårt att tro att eh, Svenska kyrkan utgör ett oerhört inflytande på att bevara klassfreden i Sverige och att arbetare inte kräver självständighet och makt och ägande. Jag tror att Svenska kyrkan spelar en oerhört liten roll i den historien. Men däremot ser vi ju att andra saker har dykt upp som har tagit platsen som religion hade för att liksom förvalta den här funktionen. Istället så ser vi att nationalstaten i sig blir sakraliserad Andras andra saker tar sig an en sakral karaktär för att kompensera på bortfallet i andra områden i samhället så jag tror inte att det har skett en sekularisering i den bemärkelsen det är bara vad som är sakralt som har ändrats liksom. och de, det är inte säkert att det är svårt att säga om det är positivt eller negativt tycker jag för att i Sverige så har ju andligheten och religion varit väldigt kopplad till en sakral statsmakt. Färre var det kungen, nu är det nationalstaten. Men i Sverige har det alltid funnits en nationalistisk karaktär sen reformationen. Jag tycker det är en väldigt intressant reflektion. Framförallt, alltså jag känner igen den här... Bilden av religionen som socialt shit också utifrån så egen erfarenhet och, och hur, hur den ofta beskrivs. Samtidigt så är det väldigt svårt att få ihop det med hur jag liksom normativt skulle se på, på vad kristen teologi borde vara på något sätt. Och sen så kan jag utifrån det fundera på så här om det egentligen alltså om det egentligen har skett en, en förändring i statsreligion eller om den liksom mest har bytt bytt från korset till flaggan liksom som att man byter symbol och byter språk men man byter inte eh, de normer och de värderingar och de ideal som, som på något sätt anses vara samhällsbärande. Men samtidigt så från en positiv synvinkel så har ju religion tämjar också vissa sociala krafter som är destruktiva. Uh, jag skulle inte säga att det är världens mest effektiva instrument men det händer att människor som har en väldigt antisocial inställning förändras av att vara delaktiga i ett religiöst sammanhang. Och att det då det hjälper mycket människor. Annars hade det inte fortsatt existera och i inte i ett så här postreligiöst samhälle som fortfarande såklart är religiöst fast inte enligt de gamla mönstrenna. Det är ju fortfarande så att människor söker sig dit, får svar där och gör liksom radikala förändringar i sina liv. Det är svårt, det kan vara så att till exempel om du tar, om vi skulle spåra tillbaka tiden någonstans i en medeltida by i Sverige. Du har en ganska hög frekvens av dödligt våld i samhället. Det var inte så fredligt, det fanns väldigt mycket negativa antisociala saker som föregick. Och samtidigt som kyrkan har förordat och krävt lidnad och andra saker så har ju kyrkan krävt prosocialt beteende som i sig är nödvändigt för att kunna åstadkomma positiv social förändring. Det händer i samhällen att när det blir kraftig misär så hemfaller folk åt beteenden som inte leder till att de får det bättre utan till att det blir sämre. Så jag har väldigt svårt att säga till exempel om frikyrkorna i Jamaica är ett entydigt negativt fenomen med tanke på gängvåldet i Jamaica i Kingston till exempel. Det finns väldigt mycket lidande och misvär i utsatthet och fattigdom som religion hjälper många människor till att hitta ett, ett liksom, halvfungerande liv i den här misvären. Det, det, jag tycker det är lite dubbelt så. Det är svårt mm. att ge en tid bild av vad jag tycker om religion som fenomen kanske. Men det är ofta så som, som liksom religion eller religiös organisering legitimeras- Trots de destruktiva aspekterna av den att peka på att ja, men titta på mode Teresa som eh, fanns i slumområden och gjorde en massa bra saker. Alltså just mode Teresa är oerhört kritisk mot det äh, eftersom hon lät folk dö systematiskt. som alltså hade kunnat få leva om hon manken till att hon skulle faktiskt få vård och inte bara komma dit för att dö. Men... <laughs> Hon är, hon är ett lite dåligt exempel. Jag tänker mer på så här allt från personer med alkoholproblem, Massa olika saker. Folk får hjälp också av de här institutionerna Och många former av socialt destruktivt beteende är helt inkompatibla med kamp för förbättring. Och då är det svårt att se såsom till exempel nyttriketsrål var stor i Sverige. Och ni kan ju rätta mig om jag har fel, men som jag har mitt intryck är att den, här, den har alltid haft en prägling och någon typ av koppling till. Inte så att alla nykterister är religiösa, men det finns ett intimt samarband mellan nykterhetskampen och, och kyrkan. Jag har det är haft två, två rörelser som utvecklades och, um, ungefär samtidigt och överlappade. liksom. Mm. Men, men också arbetarörelsen. Väldigt... Ja, precis. Men det är jätteintressant just uh, den grejen. För att när vi förberedde jag och Jonathan så pratade vi lite om så här, men hur, kan, hur kan man prata om vad det, är, vad det är som är det speciella med någon typ av, av ett religiöst sammanhang. Alltså, nu pratar vi mest om kyrkor eftersom att det är den kristna traditionen så ligger närmast det känns märkligt att gissa om här, jag vill inte svänga med en massa saker jag inte vet så mycket om men liksom, vad är, är typ skillnaden mellan här, en kyrka och en bostads alltså typ, det? en så här, bostadsrättsförening som också kämpar för kanske skitbra saker alltså, som kanske är organiserar så här, lokalt samarbete med grannar som hjälper varandra med olika saker typ av så här, resursdelning och social stöttning och vet jag, alla möjliga bra saker som en bostadsrättsförening skulle kunna ägna sig åt. Men så här, vad eh, vad är det specifika med kyrkan som gör att den är annorlunda? Liksom? Och då pratade vi lite så här, i termer av att gissa bara, men kan det vara så att den är så här specifikt inriktad på, eh, på gemenskap, liksom på att personerna... Så det finns egentligen ingen annan så här, funktion med det man gör i det rummet än att typ, jobba på en relation till någon som inte ens är i rummet eller som man tror är i rummet, alltså guden. Liksom. Och att, jag vet inte, att det skapar något speciellt för du kan typ inte misslyckas med den grejen och det är ett projekt som aldrig tar slut. Inte, där är också bara så ett påstående fråga. Liksom, ja, vad tycker tänker du är man, det speciella? Om man gick in i en bostadsrättsförening och den hade så här öppningsriter och eh, de studerar en, någon slags urkunst som de alla tycker är helig och eh, det finns en andakt eller något liknande. Alltså meditation eller ja, någon form av andakt som är kollektiv och om man slår ihop det här, då hade jag, och jag hade kommit in i Bostadsföreningen, då hade jag tyckt att, oj den här var en väldigt sär egen. Någon BTHSB. <laughs> <Så här. laughs> <laughs> ja, nej, men det hade ju varit, äh, jag tror att det är sådana saker som utmärker religion. För alltså, tar man till exempel Scientologikerkan, vad är det som gör det till en religion? för Många tycker ju här att det inte är en religion. Det är ganska debatterat. Alltså, dels av dem själva finns det centrologer som tycker att nej det är ingen religion. Å andra sidan finns det personer som är emot centrologikyrkan som säger nej det är ingen religion. De ska inte behandlas som en religiös grupp. I USA så har religiösa sammanslutningar vissa fördelar som att de är skattebefriade. Um, så då finns det även motståndare till kyrkan då, som tycker att uh, det här är ingen religion. De ska vara skyldiga att betala skatt som alla andra. Och sen hittar man ju folk som uh, är någonstans i mitten. Men tittar vi på vad kyrkan gör. De har sina ritualer. De har definitivt heliga ur urkunder. Som de visar på olika sätt. Allt genom sekretess. Det här med sekretess visar väldigt tydligt att de är måna om att... Uh, Heligt material ska inte läckas ut för att det är farlig kunskap och så här. Och så vidare och så vidare. Lägger man ihop de här bitarna så ser man att Scientologikyrkan är definitivt en religion. Mm. Ronald Hubbard, han skapade en religion. Och det finns så mycket som tyder på det. Så jag tycker att mycket av det här rituella, det utmärker en religion från någonting annat. Och jag vet inte om ni har en bakgrund eller det påverkar hur man ser på de här Ritualerna lite. Mm. Det har i bakgrund. Men jag skulle säga att frikyrkan också är full av ritualer. Även om man inte kallar det, det. Mm. På vilket sätt tycker du? För här är det intressant. Det är ju när, när någon ägnar sig åt ritualer. Men förnekar att de gör det. Då, det visar ju hur, hur starkt inflytande ritualer har. Mm. Att folk gör dem till och med när de inte säger att de gör dem. Eller är emot dem. Ja men precis, det är som alltså, i frikyrkan de flesta när man eh, gör någon slags eh, bönemoment liksom, i själva, själva gudstjänsten. Så här, det är ju beroende på alltså, att folk blundar och knäpper händerna eller blundar och höjer upp händerna i luften. Liksom. Ingen skulle kalla det en ritual men eh, det är ändå det, det är sättet du gör det på. Och då är det verkligen en ritual, ritual som sitter djupt liksom men vi funderar lite grann kring så ritualer och sånt, skulle du tro eh, vad, vad tänker du tänker du att det är något som människan behöver typ eh, och om man då skulle säga att om vi då hade någon typ av eh, utopiskt, anarkistiskt samhälle där de här eh, kyrkorna med sina hierarkier och sitt jobbiga koloniala bagage liksom inte fanns eh, skulle, hur skulle anarkister i så fall kunna ha, hitta, hitta olika uttryck för så här, den här typen av här, ritual, ritualer, helhet och mystik? Liksom. Har du någon tanke om det? Jag tror att äh, det skulle definitivt kvarstå ritualer och äh, alla de här sakerna som vi tycker kännetecknar religion. Jag tror att det är oerhört svårt att få bort i människor. Jag vet inte exakt varför det är så svårt. Men även hos de mest hårda ateisterna som är uttalat antireligiösa så behöver man inte kolla så länge för att hitta quasi-religiösa element. Allt ifrån marxister som vallfärdar till Karl Marx grav eller gör liknande grejer. Till exempel Lenins grav som var så, och är väl så fortfarande välbesökt och vördad jag har väldigt svårt att tro att människor helt skulle frigöra sig från. och det är inte säkert att det är sund heller, mm. jag tänker att ä, vår förmåga att förstå ritar är delvis kopplat till vår förmåga att förstå språk jag, det finns en del religionsforskare som pratar med, jag har gått in och studerat mycket om Kopplingen mellan rit och om rit har en syntax och saker som vi kännetecknar språk. Och det finns paralleller. Mm. Riter har ett språkligt mönster och det handlar väl mer om att kollektivt beskriva någonting i form av kroppsrörelser eller liknande. Jag har väldigt svårt att tro att det ska försvinna. Sen vad folk gör med gudar och hur folk ser på gudar i det samhället. Det tror jag är svårt att besvara i liksom, med de glasögon vi har i det här samhället. Mm. Mm. Eh, men om man tänker liksom, eh, så här, att en tror att det finns en verklighet som, som är transcendent. Alltså som finns... Som genomsyrar den här verkligheten utan att vara en del av den verkligheten. Och en söker en förståelse eller en relation med eller en, en, ett utbyte med Gud. Alltså utifrån ett mer utopiskt perspektiv. Hur tänker du kring, kring bör, bör det sökandet ske främst på ett individuellt plan eller... Hur skulle liksom en vettig kollektiv eh, praktik med den strävan kunna se ut? Och är en svår fråga. Um, jag tror så här att uh, i vårt samhälle så tycker jag man är klok om man håller sig undan religiösa sammanslutningar. Uh, men i ett samhälle som har frigjort sig från falskt medvetande. Alltså ett medvetande som legitimerar och berättigar förtryck genom att säga att det är naturligt eller liknande grejer. I ett samhälle där ingen gör det längre, då tror jag att religioner kommer att uppstå precis som det uppstår nu. Varje dag så uppstår, jag har för mig att det är över 20-30 religioner och de flesta försvinner väldigt snabbt. Religionsvårdskan har visat att det finns liksom religioner plåsat till ytan hela tiden i olika former. Ofta genom förknippningar från befintliga religioner men ofta också helt självständigt. Men vissa av dessa religioner överlever och sprider sig och får liksom en etablering som är stabil. Och varför vissa religioner får en sån spridning blir så väletablerade. Det är en väldigt bra fråga. Men jag tror att äh, de stora världsreligionerna som finns idag, anledningen till att de har blivit så stora, är att de har varit så anpassningsbara till de befintliga samhällen de existerar i. Äh, om, traditionellt skulle Anna säga att äh, kristendomen passar inte i den kommande världen. Då skulle Marxister säga också nu ska också säga det om judendom och andra religioner. Uh, Men jag tycker att nu idag så ska man liksom. Jag tycker att det var ett onödigt ställningstagande som i praktiken tror jag har förstärkt uh, de reaktionära tendenserna hos många religiösa. Om man föreställer sig i spanska inbördeskriget uh, och du har jättemilitanta personer som är vänster. Som påstår att det är liksom ett nödvändigt projekt att attackera och demontera kyrkan uh, och du har en befolkning som är övertygad om att kyrkan är något väldigt bra. Du skapar onödig friktion. Du skapar... Du, du ser helt enkelt till att du kommer få mindre människor med dig. Jag ser alltså ingen anledning att man behöver alienera människor för att man tycker att man har en principiell rätt. Liksom. Uh, men sen kan man ju vara kritisk mot kyrkans hierarki för det. Sen kan man ju också eh, om man ska bli lite filosofisk slash teologisk eh, eh, det är ju också en fråga ifall den här kristna guden är på anarkisternas sida eller inte och det tänker jag att det finns det finns något utrymme och möjlighet för tolkningar och uppfattningar som skulle kunna tala för att för att den guden skulle kunna vara det. Eh, och i så fall att den guden kanske inte alls är så himla eh, begejstrad över vad kyrkan har gjort och åstadkommit som, som försökare genom historien. Liksom. Och kanske i sig själv eh, skulle vilja utgöra eh, någon slags mot, eh, motstånd eller mottendenser till det. Eh, och eh, om man nu har en världsbild där, där en gud finns och, och agerar. Så skulle det kunna vara. Och det är så jag liksom, eh, liksom lyckas behålla någon, någon form av kristentro. Är liksom i, I den stenhårda uppfattningen av Gud. Det gillar inte gillade kyrkan gör. Eh, och i så fall så är läget ett annat liksom. Och, är då, och om en anarkist i så fall skulle kunna ha ett sånt förhållande sätt till, till, till en Gud. Som någon som du kämpar med mot den här perverterade kristendomen liksom. Så skulle det vara någonting annat. Eh. Men då behöver ju, du göra en, en skillnad mellan så här, vad kyrkan är och vad Gud är. Och vad som är äkta och vad som är falskt. Liksom. Och det kan ju också bli, ja, bli sektaristiskt i sig. Men det kan ju också bli bra jag, kanske. Jag tror att bland protestanter så har den här typen av logiken egentligen alltid funnits. Mm. Alltså, eh, och det kanske är lite därifrån protestantismen kommer till och med. Alltså om man går tillbaka. Martin Luther var på många sätt en fruktansvärd människa. Mm. I många av på samma gång. Men äh, han hade en insikt om att det föregick en brutal exploatering i kyrkans namn. Och han var villig att bryta med kyrkan. Alltså så är det katolska perspektivet. Han var villig att gå så långt och bryta med kyrkan. För att äh, kyrkan vägde rätta sig liksom. Mm. Äh, och jag tror att det är mycket väl så att en sån inställning kan liksom få spridning bland folk som är protestanter. Bland ortodoxa och katoliker är ju utmaningen då att värdandet äh, av de här klerikala figurerna är oerhört högt. Och det hör liksom till kärnan av katolicism och ortodoxa kyrkan att äh, de äldste gubbarna, gubbarna har rätt liksom. Mm. Äh, och de har aldrig haft fel. För att när man uppför det här. Det är klart att det finns liberala katoliker också. Men de gör egentligen samma sak. De gör lite protestantism. De, de säger att kyrkan. Ja den är blivit så pass hemskt. Att vi måste verkligen göra uppror. Och ha protester mot vad den gör. Men samtidigt så. Eh, vi går inte hela vägen. Men problemet är det att det är fortfarande gubbarna som får bestämma. Mm. Uh, och där ligger väl lite av problematiken att tradition är en så viktig sak i många etablerade av världsreligionerna. Att bevara saker som de är är jätteviktigt och att förändring är ett hot. Mm. Det tror jag kan förklara mycket av varför den liksom, katolska kyrkan är så oerhört reaktionär. Det tror jag har att göra med att kyrkan upplever förändring som hot. Mm. Och att de är så anpassningsbara för att det är de. Det är en institution som har funnits hur länge som helst. Den har existerat genom massor av sociala förändringar, men just nu är den kraftigt hotad. Om man tittar i Spanien: hur få personer som går till kyrkan eller i Italien, den är kraftigt hotad av den moderna världen. Och den har liksom inte kunnat hantera att, att så många av Västärens befolkning har lämnat äh, väntaryken. for the mighty but the meek drive away the lies that they speak our lady